А з преферансом? З преферансом ідея непогана. Де, як не за картами, найкраще людину вербувати, га? Микола Пилипович посміхнувся та поплескав парторга по плечу. Удача сама плевла до рук. Кимось колись заведено було... А тоді уже всі звикли, що у кожному селі стоїть собі клуб, а у клубі періодично відбуваються танці. Бо що ж ще робити у цій занехаяній великій залі? Хіба ще кіно, якщо привезуть? Так сталося, що Петро трапив на танці не з власної волі. Ви можете здивуватися, як це молодий талановитий працівник міг потрапити кудись не з власної волі. А отак. Наобідавшись до відрижки у гостинної хазяйки, тітки Тетяни, з'ївши вчорашнього борщу, що, як відомо, набагато кращий за сьогоднішній, запивши його чаркою доброї настоянки, чистої, як дівоча сльоза, і такої ж легкої, накрутивши після цього на язика п'яток кручеників та ще раз чарочкою заливши, щоб краще перетравлювалось, хлопець вирішив подрімати. Не подумайте, що він нехтував своїми службовими обов'язками. Ні, просто коли планується нічна операція, всьому особовому складові, що бере в ній участь, Рекомендовано відпочити годинку-другу. От і взявся лейтенант надолужувати недоспане напередодні. А операція передбачалася така. Перестрівши Наталку, поштарку, на вулиці або навіть додому завітавши, а живе вона виявляється зовсім поруч, тобто проблем з випадковою зустрічю не повинно виникнути. Так от. Використовуючи таку випадковість, планувалося вступити в контакт Щось вона там таке говорила про нічне купання Це не виключається, а навпаки заохочується Основна мета – розкрутити дівчину на адресу ворожки Що візьметься заговорити зуби хворому Миколі Пилиповичу Спочатку колеги вирішили, що майор повинен про всяк випадок сидіти вдома чекати, але потім зрозуміли, що не варто. Поштарка явно накинула оком на Петра, тому умовляти її замість купання лікувати комусь зуба – дарма праця. «Всьому свій час не втече твоя поштарка», – резюмував досвідчений Микола Пилипович. «А вже ж не йому з нею купатися». Ця думка неприємно зрезонувала у Петровій голові. Взагалі, щодо залицяння, він нічого проти не мав, якби не Леся. Чомусь тривожила хлопця парторгова донька, і те, що їй стане відомо про нічні хлопцеві походеньки, зовсім не подобалося. А що стане відомо, не викликало сумнівів. Село невелике, те поштаркане без того, щоб потім похвалитися. Здається, вони з Лесею навіть знайомі. Тобто без сумніву, знайомі. У такому маленькому селі всі одне одного знають. Так що навіть смачна настоянка не прогнала з Петрової голови тривожних думок. «Сумуєте, хазяйка, тітка Тетяна» сіла на лаву поруч і нахилилася, виклавши свої пишні перса на стіл. Петро автоматично запустив косяка їй за викот. Так, тіці було чим пишатися, незважаючи на вік, хоч який там в вік. навряд чи їй було набагато більше за сорок. Петро підвів очі і зразу наштовхнувся на уважний жіночий погляд. Наштовхнувся і чомусь почервонів «Фольклор не збирається?» Він станов плачима «А може ви не там збираєте?» І вона рукою поправила викот халата Петро почервонів ще більше «Піду подрімаю» – підвівся він рішуче Хазяйка дивилася насмішкувато «І чого вона сміється?» – майнула у хлопцевій голові фольклористка Чортова. Ухваливши собі подрімати годинку-другу, Петро насправді недооцінив власних можливостей і прокинувся вже далеко після сьомої години. На вулиці вляглася спека, наставав найприємніший влітку час – підвечірок. Підвечірок таки стояв і на столі у кімнаті, глечик з молоком та пиріжки – Хазяйка десь пішла, і Петро з особливим задоволенням віддав належне її частуванню. З особливим, бо насмішкуватий хазячин погляд, засів десь глибоко у мізку. «Чи не підозрює вона чогось?» – подумалось лейтенантові. Але він відігнав від себе таку думку, бо манія переслідування ніколи не йшла на користь оперативним працівникам. Пильність є пильність, а що занадто, то недобре. Час було організовувати випадкову зустріч. І зустріч таки сталася. Хоч сказати відверто, Петро не встиг нічого організувати. Щойно хлопець вийшов на приємну прохолодну вулицю і заоглядався, орієнтуючись у незвичному ще просторі, очі наштовхнулися на знайому постать. Прямо назустріч, попід парканом, перебираючи в руках кольорову хустинку та несміливо поглядаючись під лоба, йшла собі парторгова дочка Леся. «Добрий вечір», – сказала вона, підходячи ближче. «А вечір добрий», – не самохід розплився у посмішці Петро, а я йду собі вулицею, і раптом бачу ти. Очі її світилися, неначе наче два маленьких сонечка. Всі лейтенантові плани летіли шкереберть, але, здається, це його ані крапельки не засмучувало. «Я дуже радий тебе бачити», – сказав він, продовжуючи посміхатися, як ідіот. Вона опустила голову, зосередившись на хустинці, що її перебирала в руках. «А у нас сьогодні в клубі танці?» «Так оце я збиралася ввечері. Може, так трошки раніше вийшла, щоб, може...» «Якби Петро міг щось оцінювати у цей момент, йому б здалося дивним, чого це трошки раніше». Настало за кілька годин до початку будь-яких нормальних танців, проте він не здивувався.